Bref Páls til Filippi manna. Filippi brefið hefur verið nefnt bref gleðinnar þótt Páls ég í fangelsi er að ritaða. Söpnuðurinn í Filippi í Gríklandi var fyrsti söpnuðurinn sem Páls stopnaði í Európu sem verð postulasagan 16. kabli 11. vers til 16. kabla 16. vers. Og aðal erindi brefsins var að þakka söpnuðunum fyrir gjöf sem hann hefði sent Páli. Jáfram notar hann tækifæri til að kvetja söfnuðin og minna hann á inntak fagnaðar erindisins því að villukenningar höfðu verið fluttar í Filippi. Gegn þeim setur hann fram höfuð sannindi fagnaðar erindisins í hnýtmiðuðu máli og leggur áherslu á að Kristur sé líf trúas manns, fyrstikabli, og að nýðurlægin Krists sé til eftirbreytni í auðmygt og hlýðni, annarkabli. Posturinn hvetur menn til að gleðjast og fagna að því að Kristur veitir fólki von og styrk í öllum aðstæðum lífsins, þriði og fjórði kafli. Lofsöngurinn í öðrum kafla sjötta versi til annars kafla eldlefta vers um tigni Jésu sem menn eiga að trú á er tröst heimild um að frumkirkjan hafi trúað staðfastlega á fortilveru Kristus. Bref Páls til Filippi manna Fyrsti kafli Kveðiða Páll og tímatöðus þjónar Krists Jesú heilsa öllum heilugum í Filippi sem eru í Kristi Jesú ásamt biskupum þeirra og djáknum, náðu sér meður og friður frá Guðu föður vorum og drottni Jesú Kristi. Þakkir og fyrirbæin. Ég þakka Guðu mínum í hverskipti sem ég hugsa til ykkur og gera ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir ykkur öllum, vegna samfélagsikkar um fagnaðar erindi frá því því tóku við því og allt til þessa. Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomla það allt til dags Jésu Krist. Víst er það rétt fyrir mig að bera þennan hug til ekkur allra. Ég hef ykkur í hjarta mínu og þegar ég hef öll hlutild með mér í náðinni, bæði í fjötru mínum og eins er ég vera að verja fagnaðaririnduð og sannfæra menn um gildið þess. Guð er mér þess vitni hvernig ég þrá ykkur öll með ástúð Krist Jésu. Og þess beði ég að elska ykkar aukist ennþá meira þekking og domgrind, svo að þið geti metið þá hluti rétt sem máli skipta og verði hrein og ámælislaus til dagskrists, kristis, auðug að þeim réttlætis áveksti sem Jésús Kristur kemur til leiðar, guði til lofs og dýðar. En ég vil að þið sískin vitið að það sem framvið mig hefur komið hefur í raun orðið fagnar erindunu til eblingar. Því að það er augljóst orðið í allri lífvarðarhöllinni og öllum öðrum að ég er í fjötrum vegna kristns og flest hinna trúðu hafa öðlast meira traustadróttni við fjötra mína og fengi meiri djörfung til að tala orðvöðs óttalöst. Sumir predikaða sönnu krist af öfund og þrætugirni en sumir gera líka af góðum hug. Þeir gera það af kærleika vegna þess að þeir vita að ég er settur fagnaðar erindunum til varnar. Hinn er predika Krist af eingirni og ekki á reynum hug heldur í þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan á fjötra mína. En hvað um það? Kristur er alltaf einu boður, hvort sem það heldur er af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig. Já, það mun áfram gleðja mig, þegar ég veit að bænir ykkar og hjálpin sem andi Jésu Kristus veitir mér mun frelsa mig. Það er einlæg löngun mínu von. Að ég verð ekki til í neynu, heldur að ég hafi þann kjark nú eins og ávalt að sína með lífi mínu og döiða fram á hve mikill kristur er. Því að lífið er mér kristur og döiðin ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur á starf mínu. Ekki veit ég hvort ég áheldur að kjósa. Ég á úr tvennu vandu að ráða. Ég langar til að fara hérðan og vera með kristi, því það var miklu betra. En ykkar vegna er nöðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá ykkur öllum ykkur til framfara og gleði í drúnni. Þá kem ég aftur til ykkar og þið finnið enn betur hvílík upphef það er að fylgja Kristi. En hvað sem öðru líður, þá hegðið ykkur eins og sambóðið er fagnar erindunum krist. Fór sem ég kem og heimsæk ykkur eða ég er fjarverandi vil ég fá að heyra um ykkur að þið standi stöðu í einum anda berjist með einni sál fyrir trúnni á fagnaririndi og látið aldrei mótstöðumenn skelfa ykkur í neinu hugra ekki ykkar er þeim merki frá Guði um glötun þeirra en um frelsun ykkar þegar Guð veitt ykkur þá náð ekki einungis að trú á krist heldur og að þóla þjáningar hans vegna Nú eigið þið í sömu baróttu sem þið sáum og heyrið enn um mig. Annarkabli Verið með sama hugarfæru og Kristur Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans upparvar, fyrst andi hans skapa samfélag, fyrst þar ríkir líja og samúð, gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert þar eigingirni eða hekkómagirinn vera lítil lát og meta hvert annað meira en ekku sjálf lítiði ekki aðeins og eigin hag heldur einni annarra verið með sama hugarfari sem Kristur Jesu var hann var í guðs en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera guði líkur hann svifti sig öllu tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur hann kom fram sem maður lagði sjálfan sig og var hlíðin allt til dauða já Dauðans og krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp og gefið honum nafnið sem hverju nafnið er aðeira. Til þess að fyrir nafni Jésú skuli hvert kniða beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði földiðar. Jésús Kristur er drottinn. Eins og ljós í heiminum. Þess vegna, mín elskuldu, sem ætið hafi verið hlýðin, vinninn nú að sáluhjarp ykkar með ugg og óta, eins og þegar ég var hjá ykkur því fremur nú þegar ég er fjarri. Því að það er guð sem verkar í ykkur bæða vilja og að framkvæma sér til velthofnunar. Gerið allt annað sem mögla og hika, til þess að þið verðið óafinnanleg og reyn fleklaus guðspörn meðal rangsnúunar og gerspiltra kynslóðar sem þið skýnið hjá, ein sjó ljós í heiminum haldið fast við orð lífsins mér til hróss á dei í krists þá hefi ég ekki hlaupi til einskis né er við all lónitis enda þótt blóði mínu verði útheldt við fórnarlþjónustu mína þegar ég ber trú ykkara fram guð þá gleðst ég og samgleyst ekkur öllum af hinu sama skulu þið einnig gleðjast og samgleðjast mér tveir trúir samvirkamenn en ég vona að drottinn Jésús skeri mér bráðum fært senda tímóttöðust til ykkur, til þess að mér verði einnig hughægra, þá er ég fæ að vita um hægi ykkur. Ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlægilega andum hægi ykkur. Allir leita þess sem sjálfrað þeirra er, en ekki þess sem Krists Jésu er. En þið viti hvernig hann hefur reynst að hann hefur þjónað að boðun fagnaðar erindisins með mér eins og barð með föður sínum. Ég vona að geta sendan jafnskjótt og ég sé hvað um mig verður. En ég ber það trösti drottins að ég muni og bráðum koma sjálfur. Ég taldi það ónausinnlegt að senda til ykkar epafródíturs, bróður minn, og samverkamann og samherja sem þið senduð til að annast um mig. Hann hefur þráð ykkur öll og liðið illa út af því að þið höfðu heyrt að hann hefur sjúkur. Já sjúkur varðan að dauða kominn. En Guð miskunnaði honum og ekki einingjurs honum heldur ó mér til þess að ég skildi eigi hafa hrygð á hrygð ofan. Þess vegna er mér enn hugleiknara að senda hann heim til þess að þið verðið aftur glöð eftir sjáðan og mér verðið hughagra. Takk ég því að módu honum í nafni drottins með miklum fognuði og hafið slíka menn í heiðri. Hann var að vinna fyrir Krist, þess vegna var hann að kominn. Hann lagði lífsitt í hættu til þess að bæta upp þá þjónustu sem þið gátuð ekki veitt mér. Þriðji kabli Að þekkja Krist Enn og aftur bræðum mínur og systur, verið glöð í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en ykkur er það fyrir bestu. Varist hundana, varist hinn vondu verkamenn, varist hinn sundurskornu. Umskurnin eigum við sem dyrkung við í anda og miklumst af Jésu Kristi en treystum engum ytri auðkennum. Enda þótt ég fyrir mitt leiti hafi slík auðkenni sem ég mætti treysta. Ef einhver annar þykist geta treysta á ytri merki, gæti ég það fremur. Ég var umskorinn á áttunda degi af kyni Ísraels, ættkvíslbenni míns, hebrei af hebreum, í lögmálsliðinni farið sigi, svo karfsfullur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlæti sem fæst með lögmanunu, var ég vanlös. En það sem var mér ávinningur, meti ég nú vera tjón, sakir Krist. Já, meira segja, meti ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekja krist Jésu og minn. Sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunni Krist og reynst veri hónum. Ekki sakir eigin réttlæti sem fæst af hlýðinu við lögmanunu, heldur sakir þess sem trúin á Krist gefur réttlætið frá Guði með trúnni. Ég vil þekja Krist og kraft upprísun hans. Ég vil þjáast með honum og líkjast honum í dauða hans. Mætti mér auðnast að ná til upprísunar frá dauðum. Ekki er svo að ég hafi þega náði í eða sé þega fullkominn. En ég kepp eftir því ef ég skildi geta handlað með því að ég er handlaður af Krist Jesu. Systkin. Ekki teljiu sjálfa með enn hafa handlaða, En eitt geri ég. Ég gleymi því sem að baki er bak fyrir en seilist eftir því sem framöndan er og keppið þannig að markinu til verðlunanna ná himnum sem Guð hefur í Kristi kalla okkur til. Þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem fullkomun erum. Og ef er þið hugsið í nokkru öðru vísi, þá mun Guð einnig openberi ykkur þetta. Við skulum fyrir alla muni ganga þá Götu sem við hefum komist á. Sískin, breytið öll eftir mér Og festi sjónir ekkur á þeim sem breyta eftir þeirri fyrirmynd er viðum gefið ykkur. Margir breyta. Ég hef oft sagt ykkur það og nú segja því að því að bli grátandi. En svo óvinnir kross Krist. Ádrið þeirra er glötun. Vöð þeirra er mægin. Þeim fyrir sómið að skömminni og þeir hafa hugan á jarneskum munnum. En föðuland okkar er á himni. Á frá himni væntum við frelsarans, drottins Jésu Krists. Hann mun breyta veikum og forgingilegum líka ámokkar, um svo að hann fái sömu mynd og dýrðar líka með hans, því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Fjóruði kambli, drottin í nánd. Þess vegna mín elskuðu og þráðu sískin, gleði mín og korona, standi þá stöðu í drottni. Ég áminni evodíu og síntýka að vera samlindar vegna drottins. Já, ég byð einnig þig trúlindi samfjót, hjálpa þú þeim því að þær börðust með mér við bóðun fagnað reyndisins Ásson Clemens og öðrum samverkamönnum mínum og standa nöpp þeirra í lífsinsbók. Verið áallt glöði drottni. Ég segi aftur verið glöð. Ljúflindi ykkar verið kunnugt öllum mönnum. Drottin er í Verið ekki hugsjúk um neitt, en þú gerir í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn og byðni og þakkar Og friður Guðs, sem er æðri öllum skynningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanri ykkar í Kristi Jesu. Að endingu sískin, allt sem er satt, allt sem er guðugt, rétt og reynt, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er degð og hvað sem er lofsvert, hugfest það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og sé til mín. Og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þakkir. Ég er gleðist mjög og þakka að drottni fyrir að hagur ykkar hefur loks batna svo aftur að þið gátu hugsa til mín. Að sönnu hafið þið hugsa til mín en gátuð ekki sínt það í verki. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort þegar ég hefur lært að láta með næja það sem ég hef. Ég kann að búa við kost, ég kann einnig að hafa allsnektir. Ég er full reyndur orðin í öllum hlutum að vera mettur og hungræður að hafa alls nægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálpa hans sem ég styrkan gerir. Eiga síður gerðu þið velið því að vilja hjálpa mér í þrengingu minni. Þið vitið og Filippi menna að þegar ég upphafi bóðað ykkur fagnaðarerindir var farin burt úr Makedóniju, hafði engin annar söpnuður en þið reikning hjá mér yfir gefið og þegið. Meira segja þegar ég var í þessalóningu, sendu þið mér oftar en einu sinni til nöðsynu minja. Ekki að mér væri svo umhugaðum gjöfuna sem um ábata þann sem færi stríkul og ykkur til þekna. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nó síðan epafrótíturs færiði mér sendinguna frá ykkur þægilegan ilm, þekka fórn, guði verð þóknanlega. En guð minn mun uppfylla allar ykkar þarfir og láta Kristi Jesu veit ykkur á dyrlegu möðanum sínum. Guði og föður vorum sé dyrðin Um aldir, alda. Amen. Kveðjur Heilsið öllum heilugum í Kristi Jésu. Bræðurnir sem hjá mér eru byrði heilsukur. Allir heilagir byrði heilsukur, en enganlega þeir sem er í þjónustu keisarans. Náðin drottins Jésu Krists sé með anda eðar.